ما معاف کړل زاسو نو زکات او د غلامانو زکات دا سونو د غلامانو زکات می سکلې معاف کړل دی دې آفو دا مطلب نو چې ګنې مخ کې وو او سلری کو چې ګنې مخ کې اوس څه لري دا مطلبې نو مضه کار مطلب داې چې دا در بانې اللهخ نه د ما نه دی به تاسو دا پره او خیله او رقي دوه قسمه دي یو دي ل تجارت او دو هم دي ل خدمت خاسونه تجارت دپارو بیا مال تجارت ته د چمرا دغه تورسی د تورسی نه بیا میاو پاغی کیسور گئی زکات ور کی چې مال تجارت تھی. او چې کله چې کم ده نو د خدمت ده پاری د کور د پاړه سړی اق ساتلې بیا په کیسه نشتا زکات نشه زرو د پاړه ساتلې نو شن گاڑی کده تجارت کی سګی او خر ته جات کوې بیا چې کمدنو خبره پو شوشي نهته ځ دویم چې کمدنو دا غلامان دي تا دویمې سمګاړي چېان ل ضرورت له سړی کور له ضرورت ته سکي ساتې بیا پاهغې کې سکاتو م دغه شان غلام دی غلامان ې جارت ل چې د سا ته وورې بیا په کې ذکاتې او چې کلهسه نه وي خدمت د پاارې صرف په بیا په کسه شته ذکات شته بیا په کې زکار فہادو فس فات اوسته من قطرې اربعین منکول یار با نه دی رحمان دیرحمون نووررکې دقال ذکات د سپینو زرو دارو سرتون یو وروپای ول سف تې وا می ته پلس کم دو سو پیس فی نشتا چه کل دو سو وشینو پدیکی پینز دی پدیکی پینز دی بیا وفی روایت اللہ بداود عن الحارس العواران علیم رضی اللہ تعالی نو قال زویر عصبون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علی رضی اللہ تعالی نو بانی موقوب ذکر کرده فزویر و چې زمان گمان دی چه دی دشارتان اویل دی نبی علیہ السلام نے انسا دی مرفو دی نام اخیرین روایت چهو سیدہ گنا رواه و ترمیزی و عبود داود لالی رضی اللہ تعالی نوعی سو مرفوع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا روایت کیوئی شان الحارس و انعالی قال زویر اصابوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سما بھی گمان دیسی رشان ویلے دی نبی علیہ السلام ویل جہات و روبالو شریف ان کلی اربعی نظر آمن دیر آمن سلوی اختم حیث ورگی دارو سلوی اختنی او پائے ها تو روبالو شر نروبالو شر کم نی ناور بسی من کل اربائینا در حمان در حمان دیس شیر اب سیلی وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ تَتْمِمْ يَا تَتْمِمْ يَا تَتْمِمْ او بتا صبحانے سشتین ترسو پور جسو تا نہیں رسی دری تیرن دونیم پانزو سولی چاندی تا نہیں رسی دری فَا ازا کانت دو سو در حمان ففیہ خمسو تدرائی وَدِي کی پینزس سو او پگوڑو بیزو کې فہارو سلویتو کې او بیزادا پر ایک سو بیسو پوری فہ ازازادت واحدتا قد ایک سو بیس نا یوم سواسنو فشاتانی الامی آتائن فہ این زادت پس سلاسو شیاہن الہ سلاسی میتن فہ این زادت پس سلاسی میتن فرکل میتن شاہتو فہارو سلوکی سدا بیزادا فہ ایلم تکونی لاتیسون و سلاسون قدس ارنیس مگر انتالیس بیزیدی سودی یعنی سب کی ا فلساله که فی آشان نشتوی آشان و فی البقری فی کلی سلاسین طبیعان زادو غواغانو نساب زکر کئی جسو شی چیز غواغانو نساب دیر شده تیس فا هر یو دیر شکی یو سخید یو کلنه طبیعان شاگمور پسی روانی حیده که نا یو کلنه سخید یو کالي دویم کی داخلی و اف 40 او بسلوختو بس کې دوه کلنې نه نه دوه کال سره وب کې ورکی سالوختو کې ولې سال عوام له شيون کم جبنه کار له ساتلي دی پای کې څه شي کم وایان چې سره ساتلي دی یو ویلا یو ویلا کم وای ساتلې دی پای کې څه شي نشته کم سيز باندې بارګر کې پایشته رالې مزدور له ساتلې دی دد را په سر کې زکات ن شته په ګټه ک ځان خو په سرکې د په قیمت کې سر شته ذکات دا کم پلاین کوچ مدوور له سااتلی دا عوایل دي پهد پر سر کې سر شته ذکات کم شاول صحیح ده که نه دا سره سااتلی دی مدوله په پهې ک سر ش نشته دا عوایل لي یا لکه نا مشینناانی مځې ماشین په یو کرو روپبانې دی اولا قبلیس تا کار کئی دی مشین پر سر کی زکاة نشتے البتر چې اگر ٹپی کئی غزان لکھا حجب ہے نساب کارا سی کال بھی تیری گی آوامل داری سول قوان معاذ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما واجہو الیمن نبی علیہ السلام چکلا لیگو معاذ یمن تا اما رہو اوکی موتاو پایا خوزم اخاراتی شواد اخلیش کمدنو تا غواگانونا دہارو دیر یو یا اسخے یا اسخے وکلنه چې دوه دوی کې داخله شوی او من کوله اربائن او صلیح کنه مسنه وان انس نقل کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم المعتدي في الصدقه كما نه ها المعتدي في الصدقه یا اداء الصدقه څه دا صدقه کې زیاته کول یو عامل نه چې دلته یو دخل کو نه ډیر غواړي خلقونه ډیر غوړی نو دې یې هڅه دا کوي اندا دا ستل خلک د زکات نه بنداول بیا وخلک زکات نه ور کوي بجله زیاته کین کی کی. نو زه مو ته دي چې کوم به واجب شه دغه ور کوي اگر ورکوون دي د زکات چاغي ته کم نه سګي یا ستدا کوي اندا دا خلک زکات نه نه کوونګي لیکن نیچی ورگئی. قوان ابی سید الخدری انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا لیسا فی حب ولا تمر صدقتن حتی ابلوغا خمسطا سک دا بیان من کرو چی پا دانو او پا کجورو کی دانی فسو ندیلہ که غنم جوار شو دیکی که کمی نمیشتا حد تاید لوگا خمسو توسوک سردی چی پینزو سوٹو تاورت سی دید منگا ویلیو یو صدقہ دی بیت المال بگنشت چی دینا کمی بس پلکلی کسا کوا پور کوا بس دا مورات دینا تجارت والا دی دیگا غوغ کی خمسو تیو او دو سو درہمو قیمت سو یو دو سو درہمو دی پینزو سوٹو قیمت سو یو نو مال تجارت په پینزو سوٹو بانیسو ترہ سی نصاب ترسی هغدي د انور خجور دا نه مراد مال تجارت ته قرآن مسحم تعالی قال ایندرا کتاب معاذ بن جبل موږ سره د کمزورو خاطو د معاذ رضی الله تعالی عنه د نبی علی السلام تر اف نه قال چې ویلې انما امرعو ان ياخذ الصدقه حکم وکړو چې وادي زکات د غنمونو د ورغو شنه د وسونو د خجورونو تاغینِ زکاة واخلی رواو فی شرح سننا وانا تابنی اسید انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربس فضوائنا